Varmt välkomna alla närradio -lyssnare. Ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet kan ni avnjuta vid tre tillfällen. Lördagen den 25 september klockan 14 till klockan 15. Med det pris söndagen den 26 september klockan 9 till klockan 10. Och ytterligare en repris torsdagen den 30 september klockan 20.30 till 21.30. Programmet går även att lyssna till via internet på adressen narradio.se. Det går också att lyssna på det här programmet i efterhand på radiost.se Och där kan ni även höra tidigare program. Programmen finns lagrade sedan flera år tillbaka. Ja. Vi som sänder här idag är grupp D som precis som brukligt består av John Bergström, Karl Innersson, Carl Lutte och jag själv David Bergqvist. Som ni säkert förstår kommer dagens program till stor del att handla om valet och dess resultat. Vi kommer även att till stor del komma in på den gångna valrörelsen och våra egna erfarenheter och slutsatser kring den. Men först ska vi titta på lite nyheter. vi har ju sett här eh, på friatider.se. Det vill säga när fria tider, det är alltså fria nyheter kan man säga. Eh, som är osensurerade nyheter. Eh, där står det så här: eh, Campingplats blir sena läger. Eh, illegal invandring. 120 flyktingar inom citationstecken bor i villavagnar på Civics Camping utanför Lysekil som Migrationsverket har ordnat åt dem skriver Bohuslänningen och de är på flykt från Fredens Serbien där socialbidragen är så låga att det inte faller romerna i smaken därför har de rest till Sverige och sökt asyl, då, inom citationstecken lite längre ner i artikeln så står det som följer här vagnarna är cirka 30 kvadratmeter stora och har fem eller sex bäddar till vintern ska de asylsökande ha fått andra Städer. Ja, vad ska man säga? Vad ska man tycka om det här? Ja, jag blir förvirrad där när du säger... Först då pratar de om illegal invandring och sen asylsökande. Kan man då fly ifrån Serbien och hit utan eh, några... Ja, <går> någon bakgrund. Är det flykting då? Kan alltså, man söka flyktingstatus eh, eller är det andra omständigheter... Eller är det bara ekonomiska omständigheter? Ja, man kan tycka lite märkligt här i, i det här fallet är det att det rör sig just om Serbien. Och Serbien är ju då ett kandidatland för att, kunna, för att gå med i EU. Och eh, man kan ju fråga sig hur pass, passande det är då för Serbien. Eh, om det nu är så att det är, är stora flyktingströmmar från Serbien till ett EU-land. Eh, om det då är lämpligt så att säga att eh, Serbien då ska kunna gå med i EU under de premisserna. Att det är så, så, så pass kaotisk stämning i det landet att det är flyktingströmmar Det kan man ju tycka, det skulle jag ifrågasätta i alla fall, eller vad säger ni? Ja, man tycker ju, alltså ordet, begreppet flykting är ju så urvattnat i Sverige Det har ju använts till alla möjliga kategorier, människor som kommer till Sverige Och jag kommer då att tänka på den krisgrupp som ska tillsättas för att lösa problemet för oss Socialdemokraterna efter katastrofvalet här. Och där ser jag en kille som heter Aradalan Sekarabi, tidigare omstridd SSU-ordförande. Han, vill jag minnas, hade ju ett iranskt medborgarskap, han hade ett brittiskt medborgarskap och han sökte då ett flertal tillfällen ett svenskt medborgarskap. Och min tanke där är just det där med att det vida begreppet flykting. Jag har i alla fall inte fått mig till livs att Storbritannien Följer och torterar sina brittiska medborgare, sina egna medborgare. Så det finns ju, alltså, fly ordet, begreppet flykting är väldigt urvattnat i Sverige. Vi måste börja diskutera i, vad. I Sverige har haft ett begrepp som heter flyktingliknande skäl. Och i det begreppet kan man ju lägga nästan vem som helst. Det kan ju vara ekonomiska flyktingar. De sker hit för ekonomiska skäl. <skratt> eller nä nästan vad som helst man vill hitta på kan man stoppa in i en sån kategori och vi i Sverigedemokrater jobbar ju för att eh, verkligt politiska eller flyktingar enligt Genèvekonventionens definition, att de ska vi ju självklart eh, hjälpa men vi är även mycket för att vi ska hjälpa på plats människor som har elände i sina egna länder att man får hjälp i grannländerna och att, där, att vi har pengar till läger och sanitet, mat för att målet måste ju, bör ju vara att människor som är fördrivna från sina hemländer kan komma återkomma till sina hemländer för att annars bidrar ju vi i Sverige till etnisk gränsning. Det här pågick ju bland annat i Bosnien där med alla muslimer som kom till Sverige många av dem var ju högt utbildade läkare och annat och när det här Dayton-avtalet kom så ville ju då jag tror han heter Begovic minister eller muslimske presidenten där som bad den svenska regeringen, då dåvarande svenska regeringen att få tillbaka sina medborgare för att kunna bygga upp landet igen men där, där sa ju svenska regeringen blank nej då bidrog vi till mig, etnisk gränsning ja, är det alltså brain drain som man då uttrycker det då men å andra sidan, vi har ju 20 000 arbetslösa ungdomar då har vi en potential att jobba med. Mm. Ja. Och sen så har vi ju många säger ju att folk kommer hit och, och, och de har läkare och de är sjuksköterskor och annat högutbildare eller jobb. Ja men de här länderna, varför ska vi ta emot och anställa? u det är utbildade arbetskraft de behöver den själva de kan mm. ja, kolonial, vi, kan ha, vi kan utbilda vår egen arbetskraft ja, det är ett kolonialt beteende vi kan utbilda vår egna läkare och våra egna sjuksköterskor men är det inte så att de här som kommer hit med en lite högre utbildning att de inte är godkända alltså deras läkarutbildningar eller liknande, inte har den det alltså godkänns inte utav den svenska regeringen bara. Ja, det, men det, de är... kan ju komplettera med ja. utvändning i och för sig. Men, det, men principen är ju att när, när de har fått det de kan här så, så ska de tillbaka till sina och bidra till sin egen mm. lands välfärd Många kommer hit enbart därför att de får bättre betalt här, helt enkelt. Man utarmar ju då på, på deras... Ja. Och att jag vet de är hur... utbildade i sina länder för, för vad som är för dem en, en väldigt massa pengar. Sen kommer de hit, flyr de från sina länder och kommer upp hit. Bara för att de får jättemycket betalt För dem är det enorma massa pengar de får här. Mm. Jag vill minnas att Tyskland hade ett program där man tog som lärlingssystem att hjälpa uländer och andra att få upp kompetensen att de fick jobba på ett tyska företag ja. mot ett avtal att de återvandrade sen helt enkelt eh, en begränsad och det är en kunskapsöverföring och det är ju den verkliga urhjälpen att man på plats kan bygga upp sitt eget land till demokratiskt fritt och skönt, trevligt med välfärd. Men då måste man ju ha det kravet att de, de, när de är färdiga med den utbildningen då ska de åka tillbaka. Men de här nu som då har kommit hit i de här husvagnarna ska de alltså då återvända till Kroatien och de får en slant på fickan då och åka hem igen eller hur, hur ska vi lösa det här eller vad är syftet med det här? Ja, så det handlar om, handlar om ekonomiska flyktingar det är ju inte tillräckliga skäl för att kunna söka asyl utan söka asyl ska man göra när man kommer från ett krigsdrabbat område man söker asyl i närområdet i ett land som är tryggt så att säga eller om man då är så att säga politiskt förföljd som exempelvis, det var ju tidigare så var det ju en Sverigedemokrat här i, i Skåne som blev utsatt för våldsamt påtryck och attentat mot sitt hem bland annat från politiska motståndare han sökte ju asyl i Danmark och det lämpligaste då när man är politiskt förföljd det är att man söker asyl i ett grannland, ett land i närområdet därför att det är att man, om man flyttar runt så att säga, inom landet så är det ju svårt ändå att eh, komma undan den här förföljelsen. Så man kanske måste göra landsflykt så att, säga, för att för att komma undan. Men då är det ändå lämpligt att man flyttar till ett land i närområdet. Och, eh, för Sverige så blir Danmark ett ganska lämpligt i och att det ligger i närområdet. Och eh, om man då till exempel kommer från Irak eh, och är po eh, politiskt förföljd där... Då kan man ju se Jordanien exempelvis som ett bra exempel på ett land att fly till. För det är ju ett tryggt land. Jordanien räknas som ett tryggt land. Eh, och, men då vill vi i Sverigedemokraterna att... Eh, vi vill ju underlätta detta självklart. Då. Så att vi vill ju att eh, i det fallet ska ju då Jordanien få ett stöd ifrån oss. Eh, för att kunna bygga upp de här eh, flyktinglägren Och så att eh, flyktingarna ska bli emottagna så gott som möjligt. Och eh, sen också... Eh, Påbörja den här processen för eventuell återvandring. Och om man då flyr från Irak till Jordanien så har man ju betydligt lättare att assimilera, ifall det skulle bli så nu att man ändå blir kvar i Jordanien. Så har man ju lättare att assimileras upp i det jordanska samhället än när man har i det svenska samhället som skiljer sig ganska så ja, radikalt så att säga från, från det irakiska. Ja, men vi vi vill alltså verka för hjälp på plats när det gäller flyktingpolitiken. Och vi anser att de pengar som man lägger ner då i eh, Sverige för att här modflykningar kan användas mycket bättre till eh, de gamla och de sjuka och de som har högre behov i Sverige. Dessutom så är skolan stort uh, undersatt så att säga och den behöver också mera ekonomiska resurser. Och, ja. och framförallt så känner jag mig mycket nöjdare och godare som människa och Sverigedemokrat om jag kan hjälpa... 30 000 små barn i Afrika har rent vatten så att de överlever och kan över, eh, bidra till deras samhälle, än att jag hjälper en människa för samma pengar som är eh, vuxen att kunna klara sig själv ända till den här åldern, Precis. när man dyker upp här. Ja. ja, det har väl inte undgått någon att vi Sverigedemokrater äntligen, får man väl säga, efter 22 års slit, lyckats ta oss in i riksdagen. Och eh, nu ska vi faktiskt tåga rakt in i riksdagshuset, och det gör vi till marschen här nu under lågul. Fana. Ja, kära lyssnare, det var alltså arméns musikkår som framförde marschen under blågullfana. Och ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi ska nu komma in på valet och vi går väl igen indirekt här på resultatet tycker jag. Det är ju nämligen så att vi har ju kommit in i riksdagen nu. Och eh, enligt siffrorna, nu när vi sitter och föringsspelar det här programmet så... Så är rösterna räknade i samtliga valdistrikt Och det utföljde sig så till slut att Sverigedemokraterna landade på 5,7 procent Och det är alltså större än Vänsterpartiet som landade på 5,6 Och det är större än Kristdemokraterna som också landade på 5,6 så, så man kan alltså säga att vi kom in med ganska stora marginaler Får man väl ändå säga och eh, om man jämför då med förra eh, riksdagsvalet där vi då landade på 2,93 procent så har vi alltså ökat då med 2,77 procentenheter. Alltså det är nästan en ökning med en ökning med närmare 100 procent, det vill säga det dubbla. Men ändå det mest intressanta är ju det att vi nu har den vågmästarrollen som vi har verkligen har önskat. Och eh, nu kan vi ju faktiskt eh, påverka politiken ganska så direkt. Och eh, som det ser ut just nu när vi spelar in det här programmet så är det så att eh, borgarna har alltså inte fått egen majoritet. Utan om de nu vill styra landet så behöver de alltså söka stöd ifrån ett annat parti. Och då får man väl ändå säga att vi ligger ju närmast till hands där i och med att vi är ett mittenparti. Eh, Miljöpartiet har ju en kärnkraftspolitik som ligger väldigt långt ifrån eh, borgarnas får man väl ändå säga, eller vad säger du Jon? Jo, så är det nog de har ju ganska miljöpartiet är ganska fast i sin kärnkraftsretorik och det kan ju vara till skada för landet om de skulle få ett stort inflytande över det, för att vi behöver ju billig energi till oss alla här så vi kan behålla vår välfärd mm. miljövänlig. och miljövänlig elintensiva industri för övrigt också mm. Precis, precis. Så att det troligaste just nu i dagsläget här nu det är ju det att det skulle då bli en en borgerlig regering med stöd utan Sverigedemokraterna. Man har ju tidigare sagt att man vägrar samarbeta med oss, men man borde nog ändå ta reson får att säga vi Sverigedemokrater vi är i alla fall beredda att ta det här ansvaret som väljarna då har lagt i våra händer. Och det får vi väl säga också till er lyssnare som är trogna lyssnare som har lyssnat under alla de här åren, kanske, en del av vi kanske är nytillkomna lyssnare. Eh, men ni har ju hjälpt oss fram eh, i valrörelsen här. Och man får ju verkligen. Det kan vi verkligen se också för om man tittar på eh, rösterna och eh, stödet från Stockholm, åtminstone när det gäller då till riksdagsvalet så. så eh, så har vi gått fram kraftigt här i Stockholms, på Stockholms Län och Stockholms kommun. Om man tittar på siffrorna från valet 2006 så kan vi se här då att från Stockholms kommun så erhöll alltså 1,64 procent av riksdagsrösterna. Tittar vi på Stockholms kommun i valet 2010 så ligger ju siffrorna på 3,17 procent, det vill säga en ökning med 1,53 procentenheter. Och det är ju nästan en fördubbling. Om man tittar upp på Stockholms län så hade vi 2006 1,9 procentenheter utöver riksdagsrösterna. Och i Stockholms län i val 2010 så ligger den siffran på 4,17 procent. Det är alltså mer än en fördubbling. Så att vi har verkligen lyckats här i Stockholm. Och vi har även då eh, fått fördubblat i stort sett mandaten här i Stockholms län i de olika kommunerna. Och eh, vi har ju fått eh, kommit in i flera kommuner som vi inte var representerade i tidigare. Bland annat till exempelvis då... För att nämna bara exempel så har vi kommit in både i Tyresö kommun där vi in med två mandat. Där hade vi inga mandat alls i, efter förra valet 2006. Och lika så Värmdö kommun har vi kommit in även där med två mandat. Där, där hade vi bara inte representerade heller i förra valet. Sen finns det ju andra kommuner där det kanske har gått mindre bra. Om man tittar på Nacka till exempel, där har vi också gått fram. Där gick vi ju då fram. Från 1,1% till 1,8%. Det är ändå eh, en stor framgång. Och där har vi då ett lokalt parti som heter Nackalistan som konkurrerar. Och eh, det kan vi se också att där vi har andra småpartier, lokala, pat, lokalpatriotiska partier så att säga, som konkurrerar. Där har vi inte gått fram eh, lika väl. Men vi har ändå ökat kraftigt. Och eh, det har ju visat sig också historiskt sett att de, där vi har ökat kraftigt, där kommer vi för senare in. Så att, att säga att en röst på Sverigemokraterna skulle ha bortkastat det stämmer inte. Utan en röst på Sverigemokraterna kommer alltså att bli väl förvaltad. Resultatet ledde ju då till att vi till slut fick 20 mandat. Och man måste ju medge att det var väldigt spännande att se, att, att följa den här tv-sändningen då under valnatten. Vi har ju varit på valvaka och det var ju en väldigt spännande upplevelse får man väl säga. Eller vad säger du John? Ja, det var en oerhörd förmån att få vara med på den historiska riksvalvakan där Jimmy var mottagen som en hjälte och det var en oerhörd kärlek och glädje bland alla medarbetare som nu har slitit en del en kortare tid en del har varit länge och, och det var så fantastiskt att se det här och, och så mycket journalister och så mycket tv-apparater jag vad att säga kameror eh, och eh, Jimmy i sitt tal han tar upp de motigheter som vi har haft här vi vi nekade, vi censurerade och det som P.A. Kärskor sa till Jimmy att eh, det här kallar vi, det, det är de censurerade i, i svensk tv det, det kallar vi yttrandefrihet för i, i Danmark och de flesta andra europeiska länder så att eh, jag tror faktiskt så här att eh, känslan vi alla hade där att eh, det här Östtyskland som aldrig lades ner riktigt utan bara flyttade norrut det kanske lades ner den här historiska kvällen när vi kom in i riksdagen. Jimmy hade ju också ett oerhört duktigt och bra tal där, där han förde fram återigen det här att vi är ju beredda att ta det ansvar som det förtroende ni väljer har gett oss. Att vi är beredda att ta ansvar för, för Sveriges ekonomi och politik här och samtala med samtliga partier och förhandla samarbeta. och samarbeta just det här, att vi har ju ett förslag 99 förslag för ett bättre Sverige, Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna, och det avser ju vi att förvalta för er väljare, alltså vi viker inte en tum från det, att vi är ett Sverigevänligt fritt från stelbent blockpolitik och fria från alla de här ideologiska skygglapparna vi Sverigedemokrater är ju, och det kändes verkligen på den här valvakan att vi är beredda att jobba dygner runt, året runt nu i fyra år för att, för att vara det parti som i alla lägen sätter våra svenska intressen i första rummet och eh, ja det, det var så otroligt upplevelse och glädje det, det går inte att beskriva om man inte var där och eh, ett litet minne jag har det var att jag stod och pratade med en eh, med Jimmy Hesselbeck här från Stockholm och, och eh, och då kommer vi fram två damer som vi först initialt började prata med där. Vi trodde det var några partikamrater men det visade sig vara två damer journalister från norsk rikskringkastning NRK då. Och eh, de ville ha en intervju med mig och, och, och Jimmy där. Eh, så det var ett otroligt båd. Det, det var journalister och fotografer överallt. Så att, eh, det var en otrolig upplevelse och eh, det var glädje och det var mycket god mat och alla pratade med alla och jag är djupt imponerad av det sätt som det är ett litet parti och alla pratar med alla och Jimmy är också fantastiskt. Men den stora press han har på sig så låter han ändå partikamrater som har någonting att tillföra eller säga hej och tar sig den, de minuterna att prata med folk. Men sen får man inte förglömma att det var ju ett stort antal distriktsvalvaker också. Jag vet att du Carlotto och ni var väl iväg på en tillställning? Ja, vi var på Söder på en valvaka. Ja, det var en jättetrevlig stämning där. Ja. Vi blev jätteglada då, när våra siffror var höga. Och vi firade då med en öl och kanske lite champagne vi slutet där, när vi visste att vi hade kommit in i räksten med en ganska bra marginal. Mm. Och vi tittade då på Jimmy Orkesson men hörde vad han sa Och jublade Och hade kul uh, <skratt> mm. Och uh, ja det, Så gick kvällen mm. Det var väldigt intressant också Att få se snacket När man helt enkelt hade konstaterat att vi Vi hade kommit in i Politikens finrum där Bland annat så var det en sak som jag minns Som Lars Åhler faktiskt sa Det var ju det att Han han uppbjöd ju faktiskt där på ett, ett ganska så äh, graverande äh, erkännande får man säga. Därför att äh, när då hade konstaterats att vi var inne i riksdagen så sa han ju det att äh, de här Sverigedemokraterna de representerar de människorna som vi, vi äh, alltså vi i Vänsterpartiet representerar äh, de människorna som Sverigedemokraterna vill utvisa. Och då erkänner ju indirekt att äh, att Vänsterpartiet idag, de företräder alltså är kriminella, grovt kriminella invandrare. Vi Sverigedemokrater däremot, vi företräder alla skötsamma invandrare i det här landet. Och alla invandrare som kommer till Sverige och har kommit till Sverige och vill göra rätt för sig och vill assimilera och gå upp i det svenska folket. De har allt att vinna och att tjäna på att rösta på oss. Och jag vet efter många utspel här efter valet att många invandrare faktiskt också gjorde det. Och det är väldigt glädjande. Så vi tackar alla invandrare också som har röstat på oss, så som svenskar. Ja, han, Lars Åhli, han var ju på tapeten igen när han då eh, inte ville gå in i där för att eh, ja, det, var, det tycker jag också var en, sån här, en utmärkande för detta ta avstånd från någonting. Men det är ju påminning om en annan politiker Som en gång gick, vi reste ur soffan Och gick iväg. Så det mm. kommer tillbaks det där. Tänk på Bengt Westerberg där och ja. ny, ny demokrati ja. mm. och Han lämnade i det... Janne Bertri, eh, ja, det, det ungefär med. Och det fick de ju mycket kritik för så att, mm. men, eh. men samtidigt är det ju lite humor också Att Lars Ole utmålar sig som Någon ängel för Godhet och humanism Och den biten när man vet Ja, jag ber er alla lyssnare att gå in på www.omkommunism.se Där kan ni läsa vidare om vad Lars-Oly står för Ja, stämningen var ju hög på den här valvakan Och det var, alla var ju glada och lyckliga Så att man kände, det kändes av alla andra också att det var. Och kan man säga mer? Det var ju trevligt helt enkelt Det jag kan säga det var en trevlig stämning alla var glada när vi förstod att uh, nu är vi egentligen där vi har kämpat för. så ja, det var många som jublade och ja. det var klappades händerna ja. och det var <laughs> riktigt... Uh, och med champagne i glas, uh, glas och så. Mm. Ja, jag var trivdes bra på det, så det, det kan man säga. Mm. Ja. Så är det är intressant, alla de här utspelen som har kommit uh, ganska snabbt tycker jag, efter... Under valnatten Men jag vet inte om det var redan Under valnatten eller om det var till och med Kanske var dagen efter där I måndags den 20. :e. Men redan då börjar man prata om Hur ska ni nu kunna stänga ut det Sverigedemokraterna Och så vidare och man nämnde det här med att Finns det inte några frågor där ni står Det Sverigedemokraterna nära ideologiskt Och ganska omgående Kommer ju in på den här frågan med Hur blir det med de här förbanden I Afghanistan Och Saken är ju den att Jimmy han gav ju svar på tal där att om, om det skulle komma en sådan motion i riksdagen om att ta tillbaka trupperna så skulle vi så utgick han ifrån att vi skulle stödja ett sådant förslag från vänsterblocket och där skulle vi få en majoritet. Så att vi kommer ju ta ansvar för våra väljare och ja, att fullfölja den politiken som vi själva har gått ut med och i vissa fall så är det... Kan vi söka stöd hos då vänsterblocket Och i andra fall kan vi söka stöd i högerblocket Och det är självklart något som kommer att göra Så oavsett hur regeringsbildningen kommer att se ut här nu Så kommer vi i alla fall att kunna ha möjligheter att Ligga som tunga på vågen när det gäller enskilda frågor i riksdagen Och det är väldigt, väldigt glädjande Nu tycker jag att vi ska ta och spela lite musik Så att ni lyssnar ni får hålla till godo det är alltså Bonny M med låten Brown Girl in the Ring och den hör ni här på Stockholms närradio 88 MHz och det ni lyssnar till det är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och eh, vi lovade här för, eh, i början av programmet att vi skulle prata lite grann om valrörelsen och våra egna erfarenheter och eh, kanske dra lite slutsatser kring just... Eh, valrörelsen och vad som var bra och kanske även sånt som kanske var mindre bra. Vi kan ju gå in på valstugan till att börja med. De flesta här i Stockholmsområdet har väl uppmärksammat att det inte bara riksdagspartierna utan även Sverigedemokraterna har ju haft en valstuga på Sägelstorg. Jag får väl erkänna att jag inte har lagt ner så mycket tid på just den, men jag har ju faktiskt varit där vid något tillfälle, åtminstone en gång, och eh, egentligen var det väl så att eh, jag var förbipasserande från början och sen så slutade väl med att jag hamnade där och eh, fick stå åtminstone någon timme där och, och propagera lite grann och eh, framförallt informera eh, förbipasserande eh, människor som, som då fastnade just där vid valstugan och eh, var intresserade av partiet Sverigedemokraterna. Bland annat så var det en hel del ungdomar som tyckte just att den här biten som vi har pratat om tidigare då, om att eh, hjälpa flyktingar just på hemmaplan eh, var väldigt eh, uppskattad och eh, det var en kanske utav huvudorsakerna till att man då var just intresserad av Sverigedemokraterna. Man menar väl på att eh, man hör väl med oss om att eh, det mest inhumana egentligen är att eh, ta hand om en, eh, en liten del eh, av flyktingar eller så kallade flyktingar då, som lyckas ta sig till till andra sidan jordklotet istället för att kanske då fokusera på den stora mängden då med eh, skyddsmänniskor då som befinner sig i, i det här, de här drabbade områdena och, och då är det av desperat behov av skydd Ja, vad säger du Carl Linusson? Jo, jo, jag stod ju där till och från också och jag tycker det var väldigt lärorikt att få de frågor som får komma och jag, ska, jag vet inte vad man ska säga De mesta frågorna handlar väl om just invandringen Och det var väl mycket sådana författade meningar Om de sa då direkt Ja, tänker ni kasta ut oss invandrare mm. Och det har vi aldrig pratat om inom det här Utan vi säger, vi, det enda vi har det är att begränsa invandringen Vilket då betyder att Ja, vi pratar om just begränsningen att det ska inte vara hur fritt som helst. En ansvarsfull invandring. ansvarsfull invandring. och så. invandring. Ja, sen var det väl, jag vet inte vilken fråga som var mest. Det var väl. Jag kan Nej, det, jag det, tänker, det är, det är mycket, mycket det här med att vi, vi ska ner till normal europeisk nivå. Ja, Men, jag men, jag men tänker, sen, det var för andra frågor som kom. En del också. frågor som kommer ofta då är att när det kommer fram några unga tjejer eller killar ibland med invandrare bakgrund och frågar är min kompis svensk den här, pappa är svensk mamma är turkiska och sådana här saker men jag har ett ganska enkelt på det vi är Sverigedemokrater vi, vi, vi ser vi jobbar för alla som är svenska medborgare i Sverige och Sverigebor att vi, vi, vi ska ha vår välfärd till oss alla som bor i det här landet och det blir inte bra för någon om man fortsätter med den här ansvarslösa massinvandringspolitiken. Eh, och det här, jag, tycker det... jag fick ett väldigt intressant... Eh, det kom en eh, ung kille fram och så sa han då att han jobbade för... Eh, han var någon sjukvård eller jobbade inom sjukvården för då illegala invandrare eller sådana som... Var här illegalt Och han hjälpte dem Och så frågade han ungefär vi, hur vi ställde oss till det Det här att vad, hur Ska vi hjälpa dem här då Ska de ha fritt och få fri sjukvård och allting Och då sa Det kan man ju inte göra eftersom de är här illegalt Så är de ju också kriminella Samtidigt Men då gick han ju taket Och det var ett litet resonemang runt omkring det där då Men då kom det faktiskt en kille Som hade juridisk bakgrund Och började prata om det här och berättade då att uh, uh, ja att det var ju ungefär uh, att om, om de är här och utan att uh, ha då uh, eller har blivit utvisade så att säga eller uh, hemskickade på något sätt så är de ju här då illegalt och uh, då var det ju invandrarverket som har bestämt detta och då var de man tvivlar på invandrarverket det är, eller migrationsverket som det heter idag och då var det det att gör de fel verkligen och ska man döma ut dem då eller har de fel? Och det är klart att den här killen då som berättade om ja, svåra fall som hände där inom den här som de behandlade. Men då sa jag det att eh, akutfall när folk är sjuka så att säga så måste vi behandla dem de kan inte ligga och dö på gatan eller så men samtidigt sen då var det ju frågan om vem ska betala det här kalaset och där var det då lite snack och det får väl vi då samhället ta på sig men då är det just det här att när de har fått den här behandlingen så blir de ju avvisade eftersom de då har bestämts enligt domstol att de är avvisade och har de inte tillräckliga skäl för att bli Får de här asyl Eller annat Så ja då de, Så det var väl ungefär sådana frågor Som var uppe för Lite då och då va? mm. Sen var det ju då mycket ungdomar Som eh, Det kom hela tiden skolungdom På dagtid Som skulle göra arbeten Och eh, det är klart att det var ju lite kul ibland att stå där och, och, och prata med dem och försöka reda ut begreppen och de ställer ju lite annorlunda frågor istället. Och, men det kom också det här tillbaks då att ska ni utvisa alla invandrare? <laughs> det var, ja, den här frågeställningen, det var så uppenbart att de hade den uppfattningen att jag förstår mm. inte vad de fick. Den. men Man får ju se det nu att efter valet här hur folk demonstrerar och protesterar nu när Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och så vidare, så är det väldigt många som är upprörda. Och all, jag vill hävda att allt det här eh, alla de här eh, efter eh, de här effekterna så att säga, av att vi har trätt in i riksdagen, alla de här negativa effekterna med missuppfattning och så vidare, det är det är massmedia, de bär ett stort ansvar för det som de har ställt till med nu under alla år Att eh, smutskasta oss och att eh, man helt enkelt... Eh, man tillviter oss ja, åsikter precis, vi man, man, man, man tillskriver oss åsikter som vi inte har haft Och sen så har man eh, då sett till så att eh, opinionen hela tiden har fått bemöta dessa åsikter. Man har inte låta, låtit oss få komma fram och se vår egentliga mening och eh, det är möjligt att man har fått se det mer och mer på senare tid. Va? Under eh, senaste tiden har vi kommit fram lite mer i media än, än, än brukligt men, men samtidigt ska vi komma ihåg att alla de här åren som man har då eh, misskrediterat oss, eh, de har ändå på något vis, man ändå säga, att de har gett väldigt stor effekt och att det, Folk har då blivit så pass indoktrinerade, indoktrinerade att det helt enkelt är svårt att rubba den här uppfattningen som man då har fått och som är så pass fast i sin form. Man, man pratar mycket om det här lilla som mm. där man kom överens på något, någon, ja, en massa medierfolk att man aldrig ska prata något negativt om massinvandringseffekter och den här biten och de enda som jag vill minnas kom protesterade mot det här mötet var Susanna Popova och Thomas Gyr. Så att det här är symptomatiskt för Sverige: den självcensur som man har bedrivit. Att nyheter som finns i brittiska tidningar, danska, norska och ute i Europa, de, de visas aldrig i, i Sverige utan där finns det någon självpåtagen självcensur att man ska lägga vad ska vi tycka om olika skeenden och så istället för att man som i en de, demokrati så livsnerven för en demokrati är yttrandefriheten, åsiktsfriheten och att man har en fullständig faktaupplysning ifrån media. och det är deras roll, men här har de varit maktens megafoner, tidningarna till stor del och man kan, jag kan ge en, en fråga till er lyssnare här. Har ni hört att till exempel eh, Mullernas eh, diktator här, eh, nu får ni hjälpa med namnet på honom, eh, Amelina Yada, eh, var ju uppe till Turkiets eh, premiärminister här, Erdogan, för några dagar sedan och eh, gav han 25 miljoner dollar. Eh, då ska man klart, det här är Mullernas pengar till. Turkiets premiärminister AKP, företrädaren för det partiet han heter AKP, eller hans parti AKP som är ett islamistiskt parti och genomdriver en hel del förändringar eh, bort från det sekulära samhället i Turkiet. Jag kan inte det där i detalj, men den nyheten, har ni läst det i svenska tidningar? Nej, man läser om naken i en massa andra saker. Att de de inte sin, uppfyller inte sin funktion riktigt en, en riktig demokrati, att upplysa medborgarna. Och Erdogan, vad brukar han säga? Nej, han har sagt det en gång i alla fall. Och jag citerar här att Minareterna är våra bajonetter. Kupolen är vår hjälm. Moskéerna är våra baracker för våra trogna krigare. Det här säger alltså Erdogan Tajip, tror han heter och Turkis premiärminister. Vi Sverigedemokrater det är det enda parti som i Sverige tar ställning emot eh, Turkiets medlemskap i Europeiska unionen eh, på just på grund av en del sådana här saker och eh, det här kommer aldrig upp till debatt Nej. Ja, vi hade det var ju flera som eh, frågade då eh, vi har ju i, i st kuriren som vi delade ut på ett år, där så fanns det en, eh, ett citat då, och så var det då paragraf eh, 929 och något här, i Koranen och den står då att eh, den som då inte är trogen och allt det där ska ju mördas eller ja och det var, det var en rätt sån här grej, men då kom det en del folk och sa det att det där stämmer ju inte för att den har ju ändrat på sig Koranen med någon på och det, och den skulle vara annorlunda och Det var en massa och så det fanns en hel del sånt där, det var diskussioner ibland om saker till, vilket jag inte riktigt har hört eller läst på om och att men i alla fall, det fanns ju flera frågor Och så var det om ja, Åldringsvården och frågade om Och det var om eh, Ja det var flera Reportrar som kom dit Från utländska medier Ja det var, det var en som Från El Pai, en, en Paisen i Spanien Ja det var du som Ja jag pratade med honom Och det var en artikel om Som nämnde oss Och vad som det historiska valet som uh, Moderaterna uh, gjorde som dök upp i pressen nästa dag det är lite intressant, det var italienska reporter som kom också Ja, och det, det var, det var flera sådana tv och var, kameror i alla ja, fall de gick omkring med det där och det det var någon fransk, de hette 24, kanal 24 sånt, Och de ja, Det också in... var ju roligt ja. i försöka för att komma Så, att få bild Det är också intressant att många kom förbi Och sa att Jag stöder inte er Jag tror inte som ni gör Men jag äh, Tycker att det är Tråkigt att ni har behandlats på det här sättet mm. I en demokrati uh, Ni har Rätt att uttrycka er mm. Man kan ju säga Vi ja. fick ju mer eh, Ros än ris så att säga Det var ju många ja. som kom förbi Och berömde oss och så, här, ja. så att, Men det var ju en och annan Som hade väl lite avvikande Det fanns en del ja. motståndare Som ja. försökte ta ja. upp vår tid Med en massa prat Och försöka uppta oss och Så att vi inte ja. kunde fungera i vår roll mm. Men det bästa var Bara att vände ryggen till dem och pratade med nästa vidare. Ja, vi stod ju mest och delade ut lappar som sagt ja. och, och mm. försökte nå folk och sådär. Mm. Och en del stannade och pratade med dem. Ja. Det var intressant att prata med en del människor. Ja. Jag pratade en från, från, han hade en svensk som hade varit uh, jobbat med ett sågverk nere i Bolivia. Mm. Hur, upp, var, hur upplevde ni uh, Eh, folktillströmningen eh, till eh, vårat eh, våran valstuga respektive de övriga partiernas valstuga ja, det, nog det, det var alltid ma mycket aktivitet runt Sverigedemokraternas Precis, stuga det var nästan alltid fullt framför ja. våran valstuga det blev ibland, men vi var inte bidragande till att det blev sån här en, för kaos utanför utan det var de andra som debatterade sinsemellan, emellan alltså Det var folk som kom och försvarade oss Och, och de kunde ju bli lite Sådär lite ja, många högöt människor, ja. Och lite kraft eh, fick diskussioner sinsemellan Det sins emellan, slutade ja. ju bra Så att eh, mm. Mm. Jag... All, allmänt så var det en bra stämning där ja. mm. och folk ville ha information mm. ville veta vem vi är, var, var vi stod mm. i den politiken mm. och, och man märker att många är väldigt nyfikna, när man kommer förbi den här så kallade stigmatiseringen som har varit kanske förut men framförallt kommer, får man inte glömma alla invandrarsäger man har pratat med under valrörelsen, eh, framförallt är de är väldigt intresserade av hur vi står men jag brukar säga så här att vi jobbar ju för alla som svenska medborgare alla som bor i Sverige eh, och att man, speciellt då kvinnor att de ska få välja själva om de vill gifta sig med eller partner och, och leva det liv de själva som individer vill och eh, att det gäller en lag som gäller för oss alla i Sverige och det är Sveriges, Sveriges rikes lag det ska inte vara någon särlagstiftning för andra det är olika beroende på vilken grupptillhörighet du har eller, Utan det är en lag för oss alla I, i det gamla Tyskland På 30-talet så är så alltså hade man ju särlagstiftningar som var väldigt Negativa för en befolkningsgrupp Och ska vi ha likadana Särlagstiftningar här i Sverige eh, Utan det är en lag som gäller I Sverige och det är Sveriges rikeslaget ja, där... Jag tänker på det när du mm. säger Jag fick ju en förfrågan där Det var ett ungt par Och de var förmodligen judar och då kom de och frågade om det där med könsstympning, och då sa jag det, det är ju förbjudet i alla avseenden för det är svensk lag och det ska inte förekomma. Ja då frågade de om det här med omskärelse och det är ju inte samma sak riktigt utan det är ju att de skär bort förhuden på småbarnen så att. Uh, men, men även där så ja, säger. Ja, ja, jag vet inte mm. hur vi ställer oss där. Det, det, det, alltså, även om det är någonting som har skett i 2000 år så blir det inte mer rätt än det. För att allas värderingar inte lika mycket värda utan vi står ju upp för den äh, västerländska grundcivilisationen. Och det är ju individens rättigheter ja, med ett barn ska ju, ska ju helst få behålla sina kroppsdelar intakta tills man är 18 år om man då vill skära av sitt öra eller vad man vill göra och lite lustigt där men det kanske man inte ska ha i de här sammanhangen men för det är otroligt eh, det finns de ha, ja, det. Ja, så, så horribla saker för att jag menar det är väl en självklarhet att ett, ett, en svensk medborgare, ett barn ska få behålla sin kritoris, få behålla sin förhud till man är 18 år och då kan välja, vill jag, vad vill jag göra eh, så vi Sverigedemokrater kämpar ju för individens rättighet eh, Mm. Alltså vi säger ju det Även i partiprogrammet Att eh, det ska, ska alltså finnas en viss Acceptans så länge det då handlar om Medicinska skäl ja, absolut. Medicinska Det innebär att skäl, det krävs ett läkarutlåtande mm. eh, för, för att kunna göra sånt Vi ska inte så att säga Syssla med systematisk Omskärelse av religiösa skäl Utan de har ju kommit mm. ganska långt ifrån Det moderna sekul sekulära samhället Som vi Sverigedemokrater då förespråkar Ja, eh, Musik Vi eh, går över till eh, Och spelar lite musik Och sen återkommer vi efter Den Så håll då. det goda Det är var alltså eh, Fosterland utav Völunds med Och ni lyssnar till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och vi har pratat om varrörelsen Och vi har pratat om valstugan Och nu över till någonting helt annat För en liten kort stund För att det är snart dags att avrunda programmet Men John du sitter där med en artikel framför dig Som du gärna vill delge Våra lyssnare Jag hittar den här idén Debatt Det är Peter Weiderut från Socialdemokraternas kristna bröderskapsrörelse Som går ut och attackerar Mona Salin här Och menar på att partiledaren inte räckte till och att nu återdags dags för en riktig kar och eh, min spontana tanke är där vad tog all feminism vägen och jämställdhet som vi har kämpat så länge för i Sverige vi Sverigedemokrater står ju för eh, kompetenssamhället där det inte ska avgöras av etnicitet eller kön om man ska ha ett jobb utan det avgörs av den kompetens man besitter Eh, och vi vill även då ha krafttag mot religiöst, kulturellt och skamrelaterat förtryck av kvinnor Så det här eh, utspelet eh, får mig höja mycket på ögonbrynen måste jag säga eh, Kan det vara någon koppling till någon annan ideologi? Jag kan säga så som, att ja, ja. Men det, det, de har ju haft lite av Dr. Jekyll och Mr. Hyde mentaliteter Därför att å ena sidan så ska de vara feminister och Å andra sidan så har de ett väldigt starkt stöd hos eh, just invandrarväljare och där vet vi att eh, det här med kvinnans roll så att säga är väldigt eftersatt, särskilt när det väldigt gäller till ja, mm. exempel öst, invandrare från Mellanöstern och eh, Nordafrika och så vidare. Va? Mm. Så att eh, man kan ju undra om det inte är en liten, liten anpassning där till, till kanske väljargruppen eh, som man kanske misslyckades lite mer här, för att jag har hört i så här att många invandrare faktiskt har vänt och eh, nu har Reinfeldt som, som förebild. Ja, kära lyssnare, ni har lyssnat till ett program från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi tar och avrundar programmet här för att jag ser att det börjar bli dags att avannonsera. Ansvarig utgivare för dagens program det var alltså Arnold Boström och djurtekniker var alltså Georg. Och om ni vill komma i kontakt med Sverigedemokraterna så går det bra att skriva till Sverigedemokraterna på box 20085- 104 60 Stockholm Alltså box 20085 104 60 Stockholm Man kan även ringa till oss på telefonnummer 08 50 00, 00 50. Alltså 08 50, 00 00 50 Det går också bra att besöka våra hemsidor som lyder då Och besök gärna också www.radiosd.se Nästa vecka så är det David Long som håller i programmet och för er som tycker att ni inte har fått adekvat information om valresultatet och vill höra lite mer detaljer så kan jag nog nästan på rak arm lova att David Long kommer att gå in lite noggrannare i detaljen och då kommer dessutom kommunrösterna sä säkerligen att vara färdigräknade. Vi tar och gör så här att vi avslutar med eh, världens vackraste nationalsång som tillhör världens vackraste, bästa och finaste nation. Jag, Dag Bergqvist och... John Bergström. Carl Linusson. Carl Otis Sonsson. Ja, vi tackar för oss och på återhörande...